Pentru cine bat clopotele? Pista 30 Întinde-te pe spate ca să tragi în ele, îi spuse el sordo. Ochești drept în fața lor când vin în coace. Nu-și lua nicio clipă ochii de la ele și zicea mereu cu grabă. În cornoraților, fecior de târfă. Ignacio, strigă sordo după o clipă, așează pușca pe umărul băiatului și către Joaquin, Ascultă, stai aici și nu te mișca. Apleacă-te! Mai mult! Nu! Mai tare! Se întinse la loc și ținti pușca mitralieră asupra avioanelor mereu mai apropiate. Ascultă, Ignacio! Ține tu de picioarele trepiedului! Picioarele trepiedului tresaltau pe spatele băiatului și țeva puștii mitraliere tremura din pricina dărduieli pe care Joaquin nu și-o putea stăpâni, așa cum ședea ghemuit cu capul lăsat în piept și cu ruitul sacadat al motoarelor în urechi. Întins pe burtă și cu ochii ațintiți pe cer la avioanele ce se apropiau, Ignacio prinse în amândouă mâinile cele trei picioare și ținu arma nemișcată spunându-i lui Joaquin: Ține capul plecat! Ține capul plecat în față! Pasionari spune, mai bine să mori în... gândea Joaquin în vreme ce uruitul se apropia. Apoi deodată se porni să spună, sfântă născătoare plină de har! Domnul este ocrotitorul tău, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, Iisus Mântuitorul. Sfântă Născătoare, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul nostru cel de pe urmă. Amin. Sfântă Născătoare, Maica lui Dumnezeu, începui el de la capăt, dar deodată un gând îi fulgeră prin minte și pe când urletul motoarelor devenea de neîndurat, un grabă un act de pocăință spunându-și, O, Doamne, Dumnezeul meu, din adâncul inimii mă jeluiesc fiindcă, mântuite am pe tine, cel preavrednic de întreaga dragoste a mea. Apoi exploziile s exploziile sacadate deasupra urechilor lui și simți pe umăr arsura țevii fierbinți. Din nou porniră detunăturile și urechile îi fura surzite de suflul zvâgnit prin capătul țevii. Ignacio trăgea cu putere în jos picioarele trepiedului și țeava armei îi frigea în spinare. Detuna mereu prin uruitul insuportabil al motoarelor și Joachim nu-și mai putea aduce aminte de actul pocăinței. Tot ce-și mai putea aminti era și în ceasul nostru cel de pe urmă, amin. În ceasul nostru cel de pe urmă, amin. În ceasul, în ceasul, amin. Ceilalți toți trăgeau în avioane, Acum și în ceasul nostru cel de pe urmă. Amin. Apoi, printre detunăturile puștii mitraliere, se auzi eratul aerului despicat în două și pe urmă pământului se rostogoli sub genunchi, acoperit de urletul roșu întunecat, și după aceea se înalță cu furie pentru a lizbie în față și pe urmă pământ moale și bucăți de stâncă pornire să plouă peste el și Ignacio se prăvălise deasupra lui, și pușca mitraliere se prevălise asupra lui. Dar demurit nu murise, fiindcă din nou auzi șuierul și pământul se clătină sub el acoperit de huiet. Pe urmă iarăși se auzi șuierul și pământul se zgudui sub burta lui și o parte a colinei se înalță în văzduh, apoi începu să cadă lin peste cei întinși prejurul lui. De trei ori se întoarsă reavioanele ca să bombardeze creasta, dar niciunul dintre ei n-a mai știut. Apoi avioanele au mitraliat creasta și au plecat. După ce s-au năpustit ultima oară asupra colinei cu mitralierele hămăind, avionul din frunte a luat înălțime, a făcut un viraj scurt și toate celelalte au venit pe urma lui, au schimbat formația alcătuind un V și s-au depărtat prin înaltul cerului către Segovia. Ținând creasta sub foc susținut, Locotenentul Berendo a trimis o patrulă până în cel mai apropiat crater de bombă, de unde puteau să arunce grenade peste creastă. Nu voia să-și asume niciun risc pentru cazul când vreunul ar fi rămas în viață și ar fi așteptat pe creasta măcinată de bombe și aruncă patru grenade în învălmășala de cai morți și stânci sparte și sfărâmate și pământ cu pete galbene mirosind puternic exploziv. exploziv. Abia după aceea ieșit din craterul bombei și urcă pe creastă să cerceteze ce era acolo. Pe creastă nimeni nu mai trăia în afară de Joaquin flăcăul care zăcea fără cunoștință sub trupul lipsit de viața lui Ignasiu. Și Joaquin sângera pe nas și pe urechi. Nu mai știa nimic și nu mai simțise nimic din clipa când, căzuse deodată chiar în centrul exploziei, și respirația îi fusese smulsă din trup de suflul bombei explodate atât de aproape, iar locotenentul Berendo își făcu semnul crucii și îl împușcă în ceafă cu aceeași grabă și cu aceeași duioșie, dacă un gest atât de repezit poate fi duios, cu care sordo își răpusese calul rănit. Locotenentul Berendo se opri pe creastă și privi în josul coastei la morții lui, apoi își aruncă ochii în depărtare și cercetă locul cel străbătuseră în galop mai înainte ca Sordo să se refugieze aici. Revăzu întreg dispozitivul trupei răspândite în jur, apoi ordonă să fie aduși caii morților și trupurile să fie legate de-a curmezișul șeilor, pentru ca astfel să poate fi transportați în la granja. Luați-l și pe ăla de colo, ordonă locotenentul. Cel cu mâinile încleștate pe pușca mitralieră. Ăla trebuie să fie sordo. E cel mai în vârstă și el avea pușca mitralieră. Ba nu, tăiați-i capul și înfășurați-l într-un poncio. Pe urmă stătu puțin pe gânduri. Ba, mai bine ar fi să luați toate capetele, și ale celorlalți din vale și ale celor din locul unde am dat prima dată peste ei. Adunați puștile și pistoalele, iar pușca mitralieră urcate-o pe un cal. După asta, coborâ până la locul unde zăcea locotenentul ucis la asaltul din tâi. Se uită îndelung la el, dar fără să-l atingă cu mâna. Ce lucru îngrozitor e războiul! Pe urmă, își mai făcu odată semnul și coborând către poalele colinei, spuse de cinci ori Tatăl nostru și de cinci ori Ave Maria într-o odihna sufletului aceluia care fusese camaradul său. Nu voia să fie de față și să vadă cum îi se îndeplinesc poruncile. Capitolul 28 După ce au plecat avioanele, Robert Jordan și Primitivo au auzit din nou împușcături și lui Robert Jordan i s-a părut că și inima reîncepe să-i bată în piept odată cu ele. Un or de fum aluneca peste ultima înălțime ce o vedea în zare și avioanele păreau trei pete mereu mai mici pe albastrul cerului. Probabil că și au făcut praf și pulbere propria cavalerie, iar pe sordoșii ai lui nici măcar nu i-au atins, își spuse Robert Jordan. Blestematele astea de avioanete înspăimântă de moarte, dar de omorât nu te omoară. Se bat înainte, spuse primitivă cu urechea țintită la salvele susținute. Se cutremurase la fiecare bubuitură de bombă și acum își trecu limba peste buzele uscate. De ce nu? zise Robert Jordan. Alea niciodată nu omoară pe nimeni. Pe urmă împușcăturile încetară cu totul și nu mai auzirea niciuna. Focul de revolver al locotenentului Berendo nu ajunse atât de departe până la ei. La început, încetarea focului nu l impresiona în niciun fel, dar mai târziu pe măsură ce liniștea se prelungea, un gol dureros i se vie în piept. Pe urmă auzit rosnetele grenadelor și, pentru moment, îi se ușură sufletul. După aceea totul se potoli din nou și liniștea se prelungi, iar atunci știu că se isprăvise. Maria venit de la tabără aducând o găleată plină cu mâncare de iepure și ciuperci, plutind în sosul gras, o traistă cu pâine, un burdufel cu vin, patru farfurii de tablă, două căni și patru linguri. Se opri la amplasamentul puștii mitraliere și așeză două farfurii, una pentru Agustin și alta pentru Eladio, care luase locul lui Anselmo la pușca mitralieră, le dădu pâine, scoase cepul de corn al burdufului și le umplu două căni cu vin. Robert Giordano urmărise cu privirea cum urcă ușor panta până la postul lui de observație, cu traista pe umăr și găleata în mână, iar capul cu păr scurt îi strălucea în soare. Îi ieșise în întâmpinare, luase găleata de tablă și o ajutase să urce ultima stâncă Ce au făcut avioanele?" întrebase Maria cu groază în ochi L-au bombardat pe sordo," descoperise găleata și punea mâncare în farfurie Tot se mai luptă încă?" Nu, s-a isprăvit!" Oh!" exclamă brusc Maria, mușcându-și buzele și privind în zare Mie nu-mi e foame," spuse Primitivo Mănâncă oricum, îl sfătui Robert Jordan. Mie e cu neputință să înghit măcar o îmbucătură. Bea puțin de aici, îi spuse Robert Jordan, întinzându-i burduful. Și pe urma să mănânci. Povestea asta cu sordo mi-a alungat orice poftă, spuse primitivo. Mănâncă tu. Mie nu mi-e poftă. Maria se duse la el, îl prinse cu brațele pe după gât, îl sărută și îi spuse. Mănâncă, bătrânule. Fiecare e dator să aibă grijă și să-și păstreze puterile. Primitivă o întoarse capul într-o parte. Lobur duful de vin dădu capul pe spate și lăsă șuvoiul să-i țâșnească drept în fundul gurii. Pe urmă își umplu farfuria cu mâncare din găleată și începu să mănânce. Robert Jordan se uită la Maria și clătină din cap. Fata se așeză lângă el și îi puse brațul peste umeri. Fiecare știa ce simte celălalt, stăteau aproape unul de altul și Robert Jordan mânca domol ca să poată savura pe îndelete ciupercile. Bău vin și niciunul nu spuse niciun cuvânt. Poți să rămâi aici, guapa, dacă vrei," îi spuse Robert Jordan într-un târziu după ce termina să rătoată mâncarea. Nu," zise Maria, trebuie să mă întorc la Pilar." Poți foarte bine să rămâi aici, de acum încolo nu cred să se mai întâmple nimic Nu, trebuie să mă întorc la Pilar Îmi dă inițiere Ce-ți dă? Inițiere Îi zâmbi și pe urmă îl sărută N-ai auzit niciodată de inițiere în ale credinței? Și se îmbujoră toată E cam așa ceva Și iar roșii Da altfel Atunci întoarce-te la inițierea ta În cuvință Robert Jordan mângâind-o pe cap Fața îi zâmbia apoi îl întrebă pe Primitivo. Îți trebuie ceva din vale?" Nu, fată, răspunse Primitivo. Vedeau amândoi că nu-și revenise încă. Salut, bătrânule," îi zise Maria. Ascultă," rosti Primitivo, nu-mi-e teamă de moarte, dar să-i lăsăm așa, fără o mână de ajutor, n-avem încotro?" răspunse Robert Jordan. Știu, și parcă totuși n-avem încotro," repetă Robert Jordan. Și acum e mai bine să nu vorbim despre asta. Așa e. Da, singure acolo și noi niciun ajutor. E mult mai bine să nu vorbim despre asta, zise Robert Jordan. Iar tu, guapa, întoarce-te la inițierea ta. Și o însoții cu privirea pe când cobora printre stânci. Pe urmă rămase multă vreme neclintit, gândindu-se și cercetând cu ochii în din jur. Primitiv o îi spuse ceva, însă nu-i dădu răspuns. Soarele ardea, dar nu băga de seamă căldura în vreme ce își plimba privirile peste povârnișul de dedesubt și peste pâlcurile prelungi ale crângurilor de brad, risipite pe coasta cea mai înaltă. Trecuse un ceas întreg și soarele se afla mult în stânga lui, când îi văzua apărând peste creastă și își duse binoclul la ochi. Caii păreau mărunți și plăpânzi când primii doi călăreți apărură în zare pe coasta întinsă și verde a colinei înalte. Apoi alți patru călăreți începură să coboare, răsfirându-se peste coasta largă și, după o clipă în lentile se ivi, limpede și clară, coloana dublă de cai și călăreți. Îi privea încordat și, simțit deodată cum sudoarea, îi izbucnește la subțior și îi se prelinge în jos pe coaste. În fruntea coloanei mergea un singur călăreț. Pe urmă veneau alți oameni călări. Pe urmă veneau cai fără călăreți, cu poverile legate în șei. Pe urmă, doi călăreți. Pe urmă, veneau răniții și câte un ostaș pășea pe lângă caiilor, lor, sprijinindu-i. Pe urmă, venea alt grup de călăreți, încheind coloana. Robert Jordan îi urmări pe când coborau asta și pune se pierdură în pădure. De la departarea aceea nu putea să vadă povara urcată pe oșa, adică un poncio înfășurat în lung, legat la capete și din loc în loc, așa fel că între legături se umfla cum se umflă peste boabe păstaia de mazare. Povara asta era prinsă zdravă în deșa, iar capetele stăteau prinse la trăgători, între curelele scărilor. Deasupra ei, în vârful șei, pușca mitralieră de care se slujise sordo și înalța sfidătoare țeava. Locotenentul Berendo, călărețul stingher din fruntea coloanei, își asigurase flancurile și îi trimisese eclerori, dar nu se simțea în stare să sfideze pe nimeni. Nu simțea decât golul la un tric ce urmează acțiunii. Se gândea. Să iei capetele morților e ceva cumplit de barbar, dar e nevoie de dovadă și de identificare. O să am și așa destule bătaie de cap cu cele întâmplate. Și cine poate ști? Ar fi posibil ca povestea asta cu capetele să-i impresioneze. Există doar printre ei și unii care se dau în vânt după astfel de lucruri. S-ar putea chiar să le trimită pe toate la Burgos. Dar, barbară treabă, avioanele au fost mare lucru, mare, mare. Însă am fi putut face totul și aproape fără pierderi, cu un mortier stox. Doi catări pentru obuze și unul cu două mortiere, câte unul de fiecare parte a șei de Samar. Ce mai armată am fi fost atunci? cu puterea de foc a atâtor arme automate. Și alt catăr. Nu, doi catări pentru căratul muniției. Las-o încolo, își spuse locotenentul. Asta n-ar mai fi cavalerie. Las-o încolo. Îți alcătuiești o armată doar pentru tine singur. Pe urmă, ai să mai vrei și un tun de munte. După aceea, se gândi la Julian, mort pe colină, mort acum, legat de-a curmezișul în grupul din față, și pe când coboran în întunecata pădure de brad, lăsând lumina soarelui răspândită pe colina din urmă și străbătând liniștea întunecoasa a pădurii, porni din nou să spună o rugăciune pentru odihna prietenului său. Slavă ție, preasfântă regină, Maica Andurării, începul locotenentul Berendo. Viața, mângâierea și nădejdea noastră. Către tine înălțăm suspinele, jalea și lacrimile noastre în această vale a plângerilor. Își continuă rugăciunea, iar copitele calului călcau pe covorul moale al cetinilor uscate, lumina se strecura în fascicule printre trunchiurile copacilor, ca printre coloanele unei catedrale, și, spunându-și rugăciunea, privie înainte și văzu oamenii trimiși pe flancuri călărind prin pădure. Ieși din pădure, și o pe drumul galben care ducea în la granja, și copitele cailor ridica un de pulbere ce plutea în jurul călareților. Praful se așeza peste morții legați de-a curmezișul șeilor și se așeza peste răniți, iar cei ce pășeau pe alătura de ei mergeau prin praf gros. Aici a văzut Anselmo trecând călări prin norii de praf. Anselmo a numărat morții și răniții și a recunoscut pușca a lui Sordo. N-a știut ce cuprinde legătura aceea învelită în ponciu, care îi sălta pe coastele cailor, smucită de trăgătorile ce zvâgneau înainte, dar mai târziu în drumul de întoarcere, a ajuns pe întuneric la colina unde luptase sordo și a înțeles dintr-o dată ce era în sulul cel lung, învelit în poncio. Din pricina întunericului nu putea recunoaște cine fusese pe creasta colinei, dar a numărat trupurile celor ce zăceau acolo și, pe urmă, a luat-o peste creste către tabăra lui Pablo. Mergând singur prin întuneric, simțind în suflet o spaimă ca un îngheț al inimii, pornită din simțămintele stârnite de gropile craterilor de bombe, de ele și de ceea ce aflase pe colină, își alungă din minte orice gând la ziua ce avea să vină. Doar merse înainte cât de repede îi stătea în putință ca să ducă veștile. Iar în mers se ruga pentru odihna sufletelor lui Sordo și ale tuturor celor din ceata sa. Era prima lui rugăciune de când începuse mișcarea și până în clipa aceea. Prea bună, prea îndurătoare și prea milostivă fecioară, se ruga Anselmo. Dar în cele din urmă nu-și mai putu stăpuni gândurile care goneau către ziua ce avea să vină și își zicea. Am să fac tot ce mi-o spune inglez și numai așa cum mi-o spune. Dar îngăduie să fiu cât mai aproape de el, o oh, Dumnezeule, și fă ca poruncile să-i fie limpezi, fiindcă nu cred că am să mă pot stăpâni sub bombele avioanelor ajută să mă port mâine, o Dumnezeule, așa cum trebuie să se poarte un om în ceasurile lui de pe urmă. Ajută-mi, o îndurătorule, să înțeleg bine ce va trebui să fac. Ajută-mă, o Dumnezeule, să-mi stăpânesc picioarele și să nu iau la fugă atunci când va sosi clipa cea crâncenă. Ajută-mă, o Dumnezeule, să mă port ca un adevărat om mâine în ziua bătăliei. De vreme ce vin și îți cer acest ajutor hărăzește mil, rogute, căci tu știi că nu ți-l aș cere de nu m afla în grea cumpănă și niciodată nu voi mai veni să cer ceva în durerii tale. Mergând singur prin întuneric, își simțea sufletul mult înseninat de pe urma rugăciunii și era convins acum că avea să se poarte cu cinste. Și coborând de pe înălțimile cele mari, început din nou să se roage pentru oamenii lui Sordo și peste puțin timp ajunse la postul de pe creastă, unde îl somă Fernando? Eu sunt, răspunse bătrânul. Eu, Anselmo. Bine, zise Fernando. Știi mai ce s-a întâmplat cu sordo? Îl întreba Anselmo pe când stăteau amândoi în întuneric lângă stâncile cele mari. Cum să nu știu, răspunse Fernando. Ne-a spus Pablo. A fost el acolo sus? Cum să nu? Zise Fernando placid. S-a urcat pe colină îndată după ce s-au retras cavaleriștii Și v-a spus. Ne-a spus totul, îl înștiință Fernando. Ce câini sunt fasciștii ăștia! Trebuie să îi sprăvim odată în Spania cu toți câinii de soiul ăsta. Se opri, apoi adăugă cu ură. ăstora le lipsește orice simțământ de omenie. Anselmo zâmbie în întuneric. Acum un ceas nu și-ar fi închipuit care să mai poată zâmbi vreodată. Ce minune de om și Fernando ăsta!" gândi bătrânul. Da," îi spuse el lui Fernando, trebuie să învățăm. Trebuie să le smolgem avioanele, armele automate, tancurile și tunurile și să învățăm ce înseamnă omenia." Chiar așa," în cuvință Fernando. Îmi pare bine că și tu zici la fel." Anselmo îl părăsi, lăsându-l acolo singur cu omenia lui, și porni la vale către peșteră. Capitolul 29. Anselmo îl găsi pe Robert Jordan în peșteră, așezat la masa de scândură, față față cu Pablo. Avea între ei o oală plină cu vin și pe masă, în dreptul fiecăruia, câte o cană tot plină. Robert Jordan avea dinaintea lui carnetul și în mână ținea un creion Pilar și Maria erau undeva în fundul peșterii, ascunse vederi. N-avea de unde ști că femeia o ținea pe fata acolo pentru a nu o lăsa să audă discuția celor doi și îi se păru tare ciudat că Pilar nu ieșea la masă. Când Anselmo pătrunse pe sub pătura atârnată la intrare, Robert Jordan ridică privirea. Pablo rămase mai departe cu ochii plecați. Se uită ținte la oala cu vin, dar de văzut nu o vedea. Am fost pe acolo, pe sus, îl vestia Anselmo pe Robert Jordan. Ne-a spus și nouă Pablo. Erau șase morți pe colină și le tăiaseră răcapetele, spuse Anselmo. Se făcuse întuneric când am fost acolo. Robert Jordan dădu din cap. Pablo ședea neclintit, se uita la oala cu vin și nu scotea o vorbă. Chipul îi era gol de orice expresie și ochii lui mici ca de porc, Priveau la oala cu vin de parcă niciodată n-ar mai fi văzut așa ceva. Stai jos!" îl îndemnă Robert Jordan pe Anselmo. Bătrânul veni la masă și se așeză pe unul din taburetele acoperite cu piele netăbăcită, iar Robert Jordan căută cu mâna pe sub masă și scoase sticla de whisky care fusese darul lui Sordo. Era plină aproape până la jumătate. Se întinse peste masă și luă o cană, turna whisky în ea și o împinse către Anselmo, spunându-i Be asta, bătrâne! Pablo își mută privirile de la oala cu vin la chipul lui Anselmo, se uită la el cum bea, apoi își întoarse din nou ochii spre oala cu vin. Când înghiți băutura, Anselmo simți o arsură în nas, în ochi și în gură, pe urmă o căldură dulce și întremătoare în stomac. Își terse gura cu dosul palmei. După aceea se uită la Robert Jordan și zise nu mai dai una?» «Cum să nu?» răspunse Robert Jordan și iar îi turnă whisky din sticlă, însă de data asta nu mai împinse cana peste tabla mesei, ci o dădu în mână. Acum bătrânul nu mai simțea arsura, ci doar o căldură de două ori mai dulce și mai întremătoare. Pentru sufletul lui era ceva la fel de bun ca o injecție cu ser fiziologic pentru cineva care a suferit o gravă hemoragie. Bătrânul se uită iar la sticlă Restul e pentru mine, îi spuse Robert Jordan Ce se întâmplă pe șosea bătrâne? A fost foarte multă mișcare, răspunse Anselmo Am însemnat totul pe hârtie așa cum i-a arătat Acum am lăsat o femeie să însemne în locul meu Mai târziu mă duc să văd ce a făcut Tunuri anti-tank, ai văzut? De-alea pe roate de cauciuc și cuțev lungi da," răspunse Anselmo, patru camioane au trecut pe șosea. În fiecare se afla câte un tun de ăsta și aveau teviile acoperite cu crenci de brad. Și în camioane se aflau și câte șase oameni pentru fiecare tun." Patru tunuri, ai spus?" îl întrebă Robert Jordan. Patru," întăria Anselmo. Nu se uita deloc la hârtii. Și altceva ce mai trecut pe șosea." Ea spune, În timp ce Robert Jordan nota... Anselmo îi spunea tot ce văzuse trecând prin fața lui pe șosea. Îi spuse totul de la început și în bună rânduială, cu fantastica memorie a celor ce nu știu nici să scrie și nici să citească, și de două ori se întinse Pablo, cât vorbi el, și-și umplu din oală cana cu vin. Au mai trecut și cavaleriștii care s-au întors în la granja din munții unde au luptat cu El Sordo, continua Anselmo. Pe urma adăugă numărul răniților văzuți și al morților atârnați în șei. A fost și un sul lung, prins de-a curmezișul unei șei și atunci n-am priceput ce -o fi, spuse Anselmo. Dar acum știu că erau capetele. Și vorbi mai departe fără să facă nicio pauză. Era un escadron întreg de cavalerie. Dar nu le mai rămăsese decât un singur ofițer. Și nu era cel care a fost aici dimineața, de vreme când stăteai la pușca mitralieră. Ăla trebuie că era unul dintre morți. Doi dintre morți erau ofițeri că se vedea pe mânecă. Stăteau priponiți cu fața în jos peste șei și le îngărneau mâinile. Aveau și machina lui El Sordo legată pe șaua cu capetele. Da vă îi se îndoise, încheie bătrânul. Mi-ai spus destule, zise Robert Jordan și-și cufundă cana anuală cu vin. Și în afară de tine cine a mai trecut vreodată peste linia frontului din în republică? Andres și Eladio. Cine dintre ăștia doi e mai denădejde? Andres. Și cât i-ar trebui ca să ajungă de aici până la Navaserada? Fără nicio povară, și umblând cu toată grija, trei ceasuri dacă îl ajută și norocul. Noi am venit pe un drum mai lung și mai sigur din pricina materialelor tale. E sigur că ar putea să facă așa? Nu se. Niciodată nu poți să fii sigur de nimic. Nici chiar dacă te-ai duce tu, nici. Prin urmare, e lucru hotărât, gândi Robert Jordan în sinea sa. Dacă ar fi spus că e sigur, l-aș fi trimis pe el. Și Andres poate să ajungă acolo tot așa de bine ca și tine? Tot așa sau încă și mai bine. E mai tânăr. Dar trebuie neapărat să ajungă acolo. Dacă nu-i se întâmplă nimic, are să ajungă. Dacă se întâmplă ceva, înseamnă că i s-ar fi putut întâmpla oricui Am să scriu un bilet și am să-l trimit cu Andres, îl anunță Robert Jordan Și am să-i arăt, am anunțit unde îl poate găsi pe general Îl găsește la Estado Mayor al diviziei Nu are să priceapă el istoriile astea cu divizii și mai știu eu ce, zise Anselmo Pe mine totdeauna m-au încurcat Trebuie să-i spui doar cum îl cheamă pe general și în ce loc îl poate găsi. Păi tocmai, la major al Diviziei are să-l găsească. Dar asta nu e un loc? Sigur că e un loc bătrâne," îi explică Robert Jordan cu răbdare. Dar e un loc pe care l-a ales generalul, acolo unde are să-și stabilească el comandamentul în vederea bătăliei." Ei, atunci unde e anume?" Anselmo era ostenit și osteneala al făcea să-și piardă agerimea de minte. Și de asemenea, cuvinte cum sunt brigadă, divizie, corp de armată, îl încurcau rău. Mai întâi fuseseră detașamente, pe urmă fuseseră regimente și pe urmă brigăzi. Acum apăruseră și brigăzi și divizii, amândouă. Nu mai putea să priceapă, iar un loc trebuie să fie un loc și loc fără nume nu se poate.